Так і Пелея боги дарами блискучими з роду обдарували. Поміж людей він усіх виділявся щастям, богатством, Ще й був владарем у мужів Мірмідонських. Смертний дружиною мав от богів він богиню безсмертну. Та недолю йому приділили богове, Не мав він в домі своєму дітей, Владущого роду нащадків. Сину Пелея один лише, коротковічний. Я й нині старості не доглядаю його, І від вітчизни далеко втрої сиджу, І тобі, і дітям твоїм лиш нагоре. Чули ми, старче, раніше, Колись і ти був щасливий. Скільки обмежує Лезбос, Оселя Макаруа з моря, з півночі ж гори фрігійські та хлань Гелеспонту без края. Скрізь визначався ти, старче, як кажуть, синами й багатством, та як наслали на тебе це, лихо богове небесні, вічно під містом твоїм, лиш січі та людоубивства. Мусиш терпіти, журби, не тримай безнастанної в серці. Не допоможе нічого печаль за сином убитим, не воскресиш його, тільки ще більшого горя зазнаєш. Відповідь мовив йому староденний прям боговидний. Ні, я не сяду, годованцю Зевсю, допоки мій Гектор десь у наметі лежить, непохований. Дай його швидше, хай на власні Очі побачу, а сам ти від мене викуп багатий прийми, що привіз я. Нехай він на радість буде тобі, щоб вернувсь ти до рідного краю щасливо. Ти бодав жити мені і сонячне бачити світло. Глянув на нього з під лоба і мовив Ахіл прутконогий: Не досаджай мені, старче бо вирішив серцем і сам я Гектора тіло вернути. Від Зевса приходила звістю мати до мене моя від морського народжена старця. Знаю, бо й те я, пряме, цього не сховаєш від мене. Хтось із богів тебе до кораблів супроводив Ахейських. З смертних ніхто б не насмілився, навіть юнак нерозважний встань стан наш вступити, ні від сторож не міг він сховатись, ані так легко затвори на брамах відсунути наших. Тож не хвилюй уже більше моє ти печалями серце, щоб у наметі цім, старче, хоч ти і з благанням приходиш, я не відмовив тобі і зев собю волю порушив. Мовив він так. І, злякавшись, послухав старий тої мови. Син же пелею, як лев, за двері з намету подався. Та не один, за ним поспішили соратників двоє. Автомедонт благородний і Алкім, що їх поміж друзів більше від інших, Ахіл шанував по Патроклі вбить. Випрягли коней і мулів вони, від ярма в'язавши, і до намету з окличником старця Приама, війшовши, в крісло його посадили, і з міцноколісного воза викуп за голову Гектора зносити стали безцінний. Два лиш плащі залишили вони і хітон добротканний, щоб, загорнувши в них тіло, додому його виряджати. Сам же покликав служниць помити його і намастити, тільки десь далі поклавши, щоб сина прям не побачив.